Önnur ættartabla Höfðingjar telera bæði austan og vestan hafs. Afkomendur bræðranna, ölvis af Svanahögn og þingolfs af Dóriat. Efstir eru þá ölvir af Svanahögn og hins við elvi eða þingolfur af Dóriat og maki hans melíjana mæjakona. Af ölvi af Svanahögn eru komnir finnfinnur og maki arvin. Bönd þeirra finnráður félagundur Orðráður, Ángráður, Agnór og Logskaladriel og maki Seleborn. Afkomandi þeirra Selebrian sem átti Elrond í Róvatal. Og afkomandi þeirra er Ladan, elróhír og Logs Arvin sem átti Arakorn eða Stígur. Þá er eftir eftir uppi Elvi, Þingolvur aftóriðat og Melianamæjakona. Afkomandi þeirra Lúthíen, sem orti Beren einhenta. Afkomandi þerra Dior erflingi Thingcols sem átti Nimlot of Toriat. Og afkomendur afkomandi er er Elfing, sem átti Jaredil. Afkomendur þeirra eru Sele, er Elrond sem átti Celebrián sem áður er nemt í Rohartar. En á hin hin vangin varð að Elros. Konungur númenor, konungar númenor, höfðingar túnborg, tundanir á miðgerði, konungar í kontor og arnóríki. Blasiða 347